Poděkování. Rozhodli jsme se použít jako dějiště tohoto příběhu Madison ve Wisconsinu, protože když jsme tuhle knihu připravovali, uvědomili jsme si, že se tam bude v červnu 2011 pořádat druhý americký Discworld a my jsme tak mohli získat množství údajů a provést řadu dohledání, jak my, autoři, s oblibou říkáme, velmi snadno a lacino. Tenhle sraz se vlastně stal jakýmsi masovým workshopem týkajícím se dlouhé země. Jsme vděční všem, kdo přispěli do diskuze, ale jejich opravdu tolik, že není možné je tady všechny vyjmenovat. Přesto zvláště děkujeme doktoru Christopheru Pegolovi, majiteli veterinární kliniky Companion Animal Hospital a jeho ženě Juliet Pagelové. Nejenže obětovali neuvěřitelné množství času, aby ukázali vašim autorům medicine, jak starý, tak nový, od Arboreta po Willy Street, ale k tomu ještě pročetli první verzi téhle knihy a svými připomínkami nám nesmírně pomohli. Děkujeme vám, Madisonianům, a současně se tímto omlouváme za to, co jsme provedli vašemu překrásnému městu. Všechny chyby a nepřesnosti padají jen a jen na naše hlavy. Děkujeme také Charlesi Mansonovi, knihovníkovi Budlianské knihovny v Oxfordu se zaměřením na Tibet za to, že nám pomohlo vytvořit v svět. Tedy prečet Steven Baxter, prosinec 2011, Prvozemě.